Атентату на відомого в Женеві українського терориста, з наказу якого було вбитого польського міністра внутрішніх справ Пірацького Євгена Коновальце. Преса величала його вождем українського народу, отже цей народ, який живе на землі, котрою ми пробираємося до угорського кордону, мав свого вождя. Що ж... Така й зовсім можливе, бувають імміграційні вожді, так думав я тоді, адже й мій народ опинився під окупацією, і ще не знати, ще не знати, яка йому простелиться доля, чи не розчиниться він колись у Швабському морі, чи не будуть полювати німецькі шпигуни за його вождями на чужих територіях. Просуватися снігами ставало все важче, піт уже падав з ніг, я тримав його за руку, і він підстрибував на одній нозі. Вечоріло і мороз дущав, я був у розпачі. Дооколу простиралося безмежне засніжене поле, серед якого нам доведеться замерзнути. Ми брели би жодної майже надії, та ж не піддавалися знемозі, хоч усвідомлювали ще крок, десять кроків, хай сто, і ми звалимося з насиленню сніг. І саме тоді, коли здолала нас крайня втома, я побачив перед собою гору, що ніби зненацька виросла з-під землі. Не зупинився і зрозумів, що це скирта сіна. У моєму мозку зажеврилась надія на порятунок, я повлік за собою піта, котрий умлівав і нічого вже не тямив. Допав до скирти, розгріб сіно, випарпав глибоку діру, і перед тим, як заліз у неї, мені приводів вогник, ніби десь там, у далекому безмежі, засвітилося вікно. Я подумав, що це омана від перевтоми, потягнув за собою в діру піта, затулив отвір сіном і, ми обидва, запалив мертвий теплий сон. Генерал не був упевнений, що його уважно слухають, і він усвідомлював ще й те, що розмовляє макаронічною мовою, до того ж обранство ганненої домівки, більше цікавило його, ніж власні згадки. А він ряди годи замовкав, подовго приглядався до високої піраміди писанок на креденці і ніяк не міг збагнути, чому ці люди так витворно розмальовують ці звичайні курячі яйця. А для чого служать масивні підсвічники з дармовисами, порозставлювані на полицях і комодах, чому сволоки оздомлені хрестами, адже це проста хата, не церква і не музей. Та найбільше його дивувала висока аж під стелою гора вишиваних подушок на постелі. Едвард намагався збагнути, навіщо їх самотній жінці аж стільки, чи то вона по черзі кладе собі їх на ніч під голову, але ж як можна брати до вжитку такі дивовижні витвори? Перервавши врешті розповідь, генерал звернувся до господині, здивувавши всіх недоречним питанням. «Навіщо вам стільки подушок? Ви спите на них?» «Для спання, пане генерале, може послужити і кулак. Ей би аж зухвало відказала Ганна. А на цих подушках, як би вам сказати, вишите таємне письмо. І ви його відчитуєте?» Бог їх відчитує. На подушках записані молитви, пане генерале, я вам розтлумачу може зрозумієте, що узір то інша мольба, а вранішнє вечірнє за дітей, за батьків та й за Україну. Тих молитв так багато, як хрестиків на вишитю, і всіх їх слухає Господь. І як гарячий узір, то і просьба гаряча, як темний, то тужна, а вишиття чорними нитками то псельми за погиблих. Реквієм, мовив сам до себе генерал. «Не знаю, що це за слово», – знизала плечима Ганна. «Поминання», – підказав Потурай. «Отак», – підхопила Ганна. «Досі був розбій, то від нині і до віку маємо поминати мертвих». «Дивний ваш край», – сказав Готе «Люблю його і не розумію. Усе у вас говорить, плаче, скаржиться сміється». «Але що було далі, що далі?» – ти ж обірвав розповідь у найцікавішому місці, – наглив орест Потурай. «Що було далі?» – не засереджувався генерал. «Перед світанком розбудив мене крик півня, і я в безмежній радості збагнув, що те світелко вночі зовсім мені не привиділося. Не було того мана, а знак реального людського житла, до якого ми прибилися пізно ввечері». Я не будив, приятеля, тихенько виліз із нори, на дворі вже сіріло, довкола розкинулося біле поле, посеред якого то тут, то там стирчало замаяне і неїм нежатиме.